رَبُّكُمُ الله الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا Yushin laylan nahara yatlubuhu khasithan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi-amrihi ala lahu al-khalqu wal-amr tabarakallahu rabbul alamin hakika mola mlezi wenu ni mwenyezi Mungu aliyeziumba mbingu na ardhi katika siku sita kisha akatawala juu ya kiti cha enzi. Ufunika usiku kwa mchana, ufuata opeso pesi Najua na mwezi na nyota zinazotumika kwa amri yake. Fahamuni kuumba na amri zake. Ametukuka kabisa Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa viumbe vyote. Uduu rabbakum tadarruan wa khufya. Innahu la yuhibbul mu'tadin Muombe Mola wenu mlezi kwa unyenyekevu na kwa siri. Hakika yeye hawapendi warukao mipaka. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahha wad'uhu khawfan wa tamaa Inna rahmatallahi qaribum minal Wala msifanyo haribifu katika nchi baada ya kuwa imekwisha tengenezwa. na muombeni kwa kuogopa na kwa kutumai. فقيق رحما من يز مغو ايكو karibu na wanaofanya mema wa huwa alladhi yursilu ar riyah mushran bayna yaday rahmatihi hatta itha aqallat سَقَوْناهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلنا بِهِ المَاءَ فَأَخْرَجنا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَالِكَ نُخْرِجُ المَوتى لَعَلَّكُم تَذَكَّرُونَ <تصفيق> kabla ya kufika rehema yake hata hizo pepo zinapobeba mawingu mazito tunayachunga mpaka kwenye nchi iliyokufa kisha tunateremsha kwayo maji Ndiyo kama hivyo tukatolesha kila aina ya matunda basi hali kadhalika tunavyofufua wa wafu ili mpate kukumbuka Tayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbihi wal ladhi khabath la yakhruju illa nakida Kazalika nusarrifu al ayati liqaumin yashkurun Na ardhi njema yenye udongo wa rutba hutoa mimea yenye kukua vizuri yenye uhai kwa idhini ya Mola mlezi wake Na ardhi mbaya haitowi ila mimea michache isiyo na faida tena kwa shida na hivyo ndivyo tunavyozipambanua ishara kwa watu wanaoshukuru Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha ila Hakika Mola mlezi wenu ambaye mitume wake wanakuiteni muende kwenye haki na kuyamini siku ya mwisho na malipo ndiye muumba ulimwengu naye ndiye aliouza kaumba mbingu na ardhi kwa viwango sita vinavyoshabihiana na siku sita katika siku za dunia kisha katawala juu ya falme iliyokamilika naye ndiye aneufanya usiku ufunike mchana kwa kiza chake na usiku unafuatia mchana kwa upesi na mpango na kufuatana kusiko sita kama anavyotaka yeye. Naye Mwenyezi Mungu subhana, ameliumba juwa na mwezi na nyota. Na vyote hivyo vinamnyenyekea Mwenyezi Mungu mtukufu, vinakwenda kwa amri yake. Na yeye peke yake ndiye mwenye kuumba na mwenye amri ya kuitikiwa. Baraka za mwenye kuanzisha ulimwengu na viliomo ndani yake zimetukuka. Aya hii tukufu imekusanya maana tatu. Ya kwanza ni kuwa mbingu na ardhi ameziumba Mwenyezi Mungu Mtukufu mnamo siku sita. Na hizi siku sio muradi wake hizi tuzionazo nazo sasa na tunazo zihisabu. bali muradi wake ni kubadilika hali baina ya giza totoro na giza giza la alfajiri na mpambazuko wa asubuhi na mchana na adhuhuri na jioni. Na haya yamekusanya hali sita zinazobadilika. Na giza giza la magharibi linakitangulia kiza cha usiku. Na hizo hali sita au vipindi sita ambavyo vimeitwa siku ndivyo wanavyovitaja wanachuoni wa sayansi. Navyo na ni kipindi cha itha, kilichoelezwa katika surati Ad-Dukhan ya nne kuwa ni moshi. Kisha kutokana na hiyo idha yakatokea majua ambayo moja lake ni hili jua letu. Kisha kutokana na jua zikawa sayari na miongoni mwa sayari hizo ni hii ya yetu tena katika ardhi zikawamo maadini mbalimbali mbali. tena ndio kikawa kipindi cha ardhi na baadaye ukatokea uhai juu yake Maana ya pili aya hii ni kuwa kila kiliomo ulimwenguni kimo chini ya ufalme wa Mwenyezi Mungu peke yake wala hapana ufalme usipokuwa wake yeye na nguvu zozote anazopewa mtu hataweza kuendesha ulimwengu atakavyo ukomo wa uwezo wake ni kunufaika na vilivyoundwa na akajua baadhi ya siri ziliomo ulimwenguni ambazo zilikuwa zimefichika kwa hivyo Mwenyezi Mungu pekee ndiye aliyetua na kutawala juu ya arshi iliyo juu ya vyote vilivyoundwa na kwamba nyota na vitu vyote haviendi ila kwa amri yake peke yake maana ya tatu ni kuwa kupishana usiku na mchana kumetokea baada ya kushaumbwa ardhi na mbingu basi hizo ni hali zenye kuhusika na asili ya uumbaji wa dunia na mahusiano ya baina ya mbingu na ardhi na kuzunguka kwao na mwenyewe Subhana mwenye kumiliki ufalme na utukufu na ukarimu ilivyokuwa Mwenyezi Mungu mwela mlezi wenu ndiye aliyeumba kila kitu peke yake basi muombeni yeye tu kwa kumwabudu na kwa mingineyo Mkimtangazia hayo maombi kwa udhalilifu na kunyenyekea kwa dhahiri au bila kudhihirisha wale msipite mipaka kwa kumshirikisha na wenginewe, au kwa kumdhulumu yoyote kwani hakika Mwenyezi Mungu hawapendi wanauruka mipaka na wafanya uadui wala msifanye fisadi katika nchi njema kwa kueneza maasi na dhulma na ufamizi. Na namuombeeni yeye Subhanahu aliyetakasika kwa kuiogopa adhabu yake na kwa kutumai thawabu zake na hakika rehema yake ipo karibu kwa kila mwenye kufanya mema na hayo ni hakika. Na Mwenyezi Mungu alitakasika aliyetukuka pekee yake ndiye anezipeleka pepo kubashiria ya rehema yake kwa mvua ambazo kwa sababu yake ndiyo makulima humea na konde humwagiwa maji. Hizo pepo hubeba mawingu ambayo nayo hubeba maji. Tunayachunga mpaka yafike kwenye enchi isiyokuwa na mimea ambayo ni kama maiti ya na uhai yakamiminika maji na tena Mwenyezi Mungu husababisha kumea namna kwa namna ya mazao na matunda. Na mfano kama huu wa kufuhiisha ardhi kwa mimea ndivyo tunawafanya maiti wakawahai. hai. Haya ni kwa ajili mpate kuikumbuka kudra ya Mwenyezi Mungu na mpate kuamini kuwa kupo kufufuliwa. Na ardhi njema inarutuba nzuri, uzalisha mimea inayokuwa kwa nguvu kwa idhini ya Mola mlezi. Na ardhi mbaya haitoi ila mimea michache isiyo na faida, ambayo huwa ndio sababu ya dhiki ya huyo mkulima.